Hármas könyvelés. Irodalmi podcast. Péntekente. Szerbusztok, kedves hallgatók! A Hármas könyvelés podcast 54. adását halljátok, amelynek az a címe, Gabi Nyaral. Azért, mert Gabi Nyaral. <gül> Ez úgy jelzik, mint valami Bartos Erika könyv címe, de... Valóság az, hogy nyaralok, és ezért egy kicsit rend, hogy jó lesz ennek Köszönöm, az Köszönöm, hogy az. <síthat> <síthat> <síthat> és eddig élvezed a nyaralást? Igen, abszolút, semmit nem csinálok. Tehát, hogy ez, ez szó szerint így van, mert uh, egy kis telemet Mert nincs mondjuk, villany. <gül> Igen, szerencsére a telefont, tekerős megoldással fel tudtam tölteni. Internet az sehol sincsen, free wifi-t se találtam, csak uh, védettet valami büfénél a Balatonparton, ezért azt nem marad, hogy a külkorszaki megoldás... Jó van. van. ennek előnye is. Hát hátrány az, hogy a netről annyira, tehát a neten annyira nem lógok szent, amennyit a telefonon tudok követni, bár a hírejeket aztem. Viszont az rengeteg idő van olvasni. Jó, figyel, akkor legyen, hogy most ilyen rendhagyó módon felborítjuk teljesen az adásrendet, és akkor elkezdjük azt, hogy ki milyen könyvet olvasott te kezded. Őrület! És és ha véletlen megszakadnál, mert elmegy a vidék, vagy elfogy a Skype kredit, akkor nem tudom És várni kell reggel addig, hogy lajta kocsikba kocsival vigyenek hozzá térzőt. <gül> kb. Kb. Amikor átvetjük nekik. Jó, én... Remek könyveket olvastam és olvasok is, és most megint megéreztem, hogy, hogy jó lenne egy igukrider, e bár ugye biciklivel nyaralni az azt jelenti, hogy minden. Tehát átgondol az ember, hogy mit vigyen magával és mit félt, hogy kiszedik a kis ócska táskájából. De ez nagyon jó, hogy sok könyvet fért a telefonon. Én nem is olvastam. Az egyik, hát egyik könyvet Ádámtól kaptam kölcsön, az ő nagykedvence, és igazából ők rá, ez a Camilleri nevű ö, olasz, vagy hát nem is olasz, hanem szicíliai, Szép példalmi író, nem tudtam ennek jobb kategóriáját találni, és már olvastam tőle egy könyvet, de az agyak kutya címé, amit Ádám a múltkor és elhozott nekem, az elképesztően csodálatos volt, egy sokkal gazdagabb és, és kedvesebb szöveg, mint az, amit először megszereztem. Semmiképpen ez a... nem lesz, de mert csak tippem van, hogy olvastam-e én ezt, hogy ott volt a polcomon eddig, úgyhogy izgalom ez. Ne, igazából csak így a, a stílusról beszélnék, nagyon érdekes, hogy, hogy azért mondtam ezt a szépirodalmi krimit, mert hogy itt a főszövegben vagy a hátoldalon is nagyon agitálják, hogy, hogy mennyire megújított ezt a szicíliai nyelvet, bevitte a szépirodalomba, ráadásul egy olyan műfajba, ami, ami nagyon olvastatja magát, és Barói nehéz ezt, hogy hogyan lehet fordítani valamit, ami egy olasz nyelvben megjelenő nyelv nyelvjárás, és ezt a magyar fordító e, úgy oldotta meg, hogy számtalan ilyen nagyon jó ízű szót alkalmaz. Aztán az első kötetben is feltűnt, hogy egy gyerek, gyereket azt mindig cimóta szóval jellemzik, és én azt gondoltam, hogy ez én madarösszeg, de annyira belesimolt itt a második általában másodjáról olvasott kötetben, hogy, hogy igazából például ilyen utalások vannak arra, hogy ez egy másik nyelv, illetve néha az egyik ember egy ilyen, egy ilyen szónál jelzi, hogy azért nem kéne ezt a szicíliai nyelvet nyomni, és ők sem mindig értik egymást, nem is jelenik meg, ezt feltétlenül a szövegben, mert nem is próbálta fordító szöveget írni, de gyönyörű a, a, a figura, Akit én magam is egy kicsit a megréhez hasonlatosnak éreztem, és aztán a könyben ő magas utal rá, tehát megvan benne ez az kritika vagy az azonosság, csak az a, az a, az a különbség, hogy, hogy ez, ez egyrészt könnyedebb, meg viráman, meg, meg nincs az a busongás benne, hanem átítattódik az egész szöveg valami olyan életörömmel, vidámsággal, amely többek között például a kajálásban is nyilv, megnyilvánul olyan jó ízű ételeket tesz hogy ezt nem lehet másra csak, csak úgy, hogyha te magad is meg tudod utána magadnak teremteni ezt. A krimi történet az, az, az gyönyörű, tehát abszolút mindennek megfelel a modern krimi elvárásoknak is, a klasszikus krimi elvárásoknak is, többször fut benne. Ez a montában felügyelő kellően őrült is, okosi és szereti a hasát, szereti a nőket, és nagyon-nagyon finoman reagál a világra, és, és jó ember. De nagyon-nagyon tudom ajánlani, és, és további köteteket is tervezek beszerezni. Azon gondolkodom, hogy milyen kaják vannak ilyen szicíliai vonalon, ez ilyen halételek, nem meg ilyen tenger, tengeri? Nagyon sok tésztát emlegetett, ö, ilyen sőt, meg csöndensült tésztákat, de azt, ami a tintahal kubikusan, vagy valami valami ilyesmi volt benne, ami, ami ott a könyvben is hogy ez egy jó, sűrű, kemény étel, illetve ilyen kakukkfüves paddizsán, amire emlékszem, amit egy pillanatban el is tűnik a hűtőből, és sajnos lehet belőle a felügyelő, ez még nem volt igazi spoiler, tehát egyfajta ilyen az olaj, az ecet, a fűszerek, a halak, a a, mindenféle ilyen, a könnyű ételek, valahogy úgy érzem, hogy, hogy mindegyiket úgy, úgy lehet megenni, hogy utána este még ugyanabből még egy adagból simán. Tehát nem ez a az ilyen alapjelményt szerintem is kamilyen írta, hogy az ember iszonyatosan éhes lesz már a elején. Hát csak beszéltél róla, és most vacsoráztam, és kész, megint érsz vagyok. Gyorsan mondjál valami egészen más könyvet is. Oké, okay, ugye azt tudjátok, hogy akik követik a adást, azok tudják, hogy, hogy a Harry Potter gyűröm, és azt elolvastam az ötödik kötetet is, és csak azért nem kezdtem be, a hatadik, mert idióta módon az nincs nálam. Ez az ötödik, ez már nálam a megbicsaklás. A hármas, négyes ez nagyon-nagyon remek volt. Ugye a egyes kettes az a mese, a gyerektörténetek. A hármas, négyes az számomra egy rendkívül jól felépített, izgalmas könyv, még a negyedik is, és az ötödiknél van az, hogy jó, jó, jó, jó, jó nagy nyakleves ki tudnék osztani már egy-két embernek, és éritelnek a szereplőkajkot. A szemvergés Illest... miatt vagy? Igen, igen, igen, igen, ez a kamaszos uh, dódszáskodás, tehát, hogy... hogy Te el kell, hogy mondjam, hogy ez a valóságban pontosan így van, és én is kiosztanék néha szívesen. <gül> Akkor lehet, hogy a, a, a Harry Potterban az a legszebb, hogy a valóságot ilyen kicsit olyan hát csirádákkal alakítja hogy az ember elszakad mégis tőle, és ez a Harry pedig túlságosan valóságos, és ez irritál benne. De ez a Dolores Ambridge nevű hölgy, aki annyira irritáló volt, de olyan szinten, tehát így gyönyörűen van felépítve ez a karakter de a vége felé, mert úgy utáltam, hogy őt is este tudtam volna ruggalni, uh -huh. és ez képest egészen olcson megúszta. Ezt hát Remélem. Nem itthon meg lehet szokni. Tehát. Húf, Húf, igen, hogy, igen, igen, Hoffman, igen. Hovban rózsolt a minisztériumban igazából. <laughs> igen, igen, ez is lett mém. De, de, de annyira jók ezek a rossz karakterek, meg hogy múltkor is mondtam, ez a Cornelius Caramella, akik a, a, nem a sötét állnak, de mégis negatív figurák, és ezeket nagyon szeretem benne, hogy nem csak a árok egyik, meg a másik oldalán, a lövészárok két oldalán vannak karakterek, hanem ezek is meg vannak. Szóval a hatost izgatottam hogy mi lesz, mi lesz. Szeretni fogom-e még ezt a könyvet, vagy, vagy az lesz a mélypont. És ezen kívül még egy könyvet olvastam, ami igazán ütős és nagy. nagy hát az a gyomorszályos volt, és korányszem az ételek miatt. Ez pedig a Tar Sándor szürke galambi, amelynek, amely a rúkkola oldalán az első rúkkolása, amit meg is kaptam postán. Hamarosan a másodikról is fogok beszélni, de azt majd a következő héten. Hát ez egy nehéz, nehéz nekiállni, hogy pontosan miféle könyvez. Így ezt azért is voltam lekíváncsi egyrészt, mert Tarsándor bejön, amit olvastam tőle eddig. Másrésztről, mert azt mondják az okosok, hogy ez a magyar Hardboard krimi leparolása vagy megteremtés, és azt tudja, hogy mennyire volt, mennyire lehet azt mondani, hogy létezett. És tökéletesen megfelel a Hardboard krimi szabályainak, egy apróságot leszámítva a végét, és azt gondolom, hogy a számomra a vége volt az, ami gyengéve is. Tehát a 100%-ból levet mondjuk ilyen 4%-ot, ezért mondjuk 96%-os a könyv. Elkezdtem olvasni, és az első öt oldal után így a madarak nem csicseregtek, a bogarak abbajták az ő mögé, ezt, mert nem mert senki megszólítani, vagy zajt csinálni, mert annyira beszippantott ez a világ. Bonyolult és nagyon a történet, az alapszituáció az, hogy egy vélhetőleg Debrecen, a város, de ez nem derül ki, bár egyszer utalásom, hogy Magyarország legnagyobb városáról van szó, de nagyon finoman. Hirtelen különböző szörnyűséges halálesetek történnek, konkrétan mindenféle figurák orukon, vérezni véreznek, és el is véreznek. De mondjuk a történet úgy indul, hogy egy 10-valahány éves kövér kislány, aki a családban mindenkit csak az ugye a saját születésnapján a klasszikus húsleves, rántott hús, tört krompli ajándékba születésnapra egy szoknya szituációban szépen lehánnya vérrel a, a ünnepi asztalt, és aztán el is viszi mentő, és soha többé nem látja a család, és több ilyen eset történik, tehát úgy tűnik, hogy járvány van a városban, ezen kívül számos kis gyilkoság is történik, amelyeket az olvasó nem is ért, hogy hogy jönnek ide, mert ott egyértelmű, hogy valaki valakit megöl. És nem érteni, hogy hogy kapcsolódnak ezek egymáshoz, tehát nem akarom elmondani, de különböző olyan szituációk, meg már eleve ki voltak életbe, tehát nem volt problémamentes a viszony. Egyszer csak egy ilyen lökéstől hirtelen agresszív módon az egyik fél megoldja. Aha. Azt nézem Ezek... hogy 2005-ben jelent meg ez a könyv, tehát már így egy ideje ott van a piacon, de én nem hallottam még róla, tök jó. Aha, nagyon-nagyon erős. Nagyon erős, és <kül> megjelenik a rendőrség, ahol számtalan figura van, igazi, magyar rendőrök, magyar hát, elvasott karakterek, az alkoholista, a, a törtetők, a, a, a besorult életűek. Ugye a mi utcánkról már meséltem, azt szerintem már a podcastban is elhangzott, igen, az is igen. egy ilyen magyar valóságot rögzít. És ez is ezeket, a, ezeket az életeket, de itt elfelett még ott fut ez a hátbolt Krimi, ami különböző szállak, ezek a különböző gyilkosságok, és azt hiszem, hogy ezzel nem ezek, hogyha elmondom, hogy, hogy minden egy helyére kerül. Tehát közöspéig úgy érzézem, hogy egyre tágabb területet lát, és még mindig nem látja, hogy ez a terület, ez hogyan érintkezik egymással terület egyes elemei, és a könyv második felétől ezek elkezdenek szépen összekapcsolódni. Tehát... Amit nem merek mondani, hogy miért, de én úgy érzem, hogy a, a vége az a fajta, ami ehhez a könyvhöz egy kicsit szervetlenül kapcsolódik. eközben meg nagyon élvezetes, tehát az ember közben szereti is ezt a véget, de, de csak azért, mert szeretné, ha így érne véget. De közben tudja, hogy, hogy talán ezt nem, így, nem érhet így. Ezzel nem tudom, hogy mennyire voltam túl misztifikált, de... És minnyien egymás mesély lesznek. Hát ki tudja, ezt nem tudom. És hát tudom, de nem mondhatok róla semmit. A gyönyörű könyv volt ez így ilyen nyaralásra, amikor az ember hogyha becsukja a könyvet, akkor, akkor visszamegy a is, és a, a léhez meg a, mit tudom én, a termelői borokhoz. Tehát ez felszabadít egy kicsit. Nem hangzik, hogy katastrofálisan rossznak. Nem, nagyon. Ez nekem ebben az évben egy nagy, nagy könyvélmény volt, és biztos, hogy újra fogom olvasni, Tehát tízes listán kilencvés felesz. Na hát ezt be kell szerezni akkor egyértelmű. Jó van. Na hogy legyen akkor mondja az Ádám a könyvét, mert arról van véleményed? Ö, én azt még nem olvastam. Tehát nem tudom. Hát szerintem akkor menjünk viszont a könyvekkel, és hátha nem szakadunk szért. Így van. Jó, mert akkor nem, nem lesz én ugrálós a podcast jobbra-balra. Oké. Okay. És akkor mondom, hogy cserébe rövid leszek. Mert hogy Banksről szerintem már elég sokat beszéltünk itt a podcastban, ha, ha nem is a MS-ről, ami a Science Fiction író, akkor a, az M nélkül iről, ami a szép író, mert hogy a darázsgyállat az legalább kettendel, az is lehet, hogy hárman elmeséltük különböző adásokban, hogy, hogy jó vagy sem, egyébként jó. És most nekem az anyagcímű című sci fi került a kezembe, ami... és jó an anyag. És jó anyag, igen, és tolni <gül> kell egyébként ezzel el szembe lehetőleg ami um, um, um, jó, na um, elkezdődik a nagyon tipikus Banksy történetvezetéssel él, elkezdődik egy kicsi istenháta mögötti, egy galaktikus értelemben a mögötti kultúrának a kicsin belharcával, akik már vannak ilyen gőzautóik, meg, meg van távíró, aztán kidülni, hogy azt persze kapták valakit, hát nem úgy van, hogy kifejlesztették, de elkezdték elkezdték szépen felhúzni a, a galaktikus szupercivilizációk, hogy gyorsítsanak már, mert ez illassó lesz. De azért a biztonság kedvérből a szomszédnak a leggyakolásában hogy mélyen hisznek, az egy jó ötlet, az egy kommunizált módszer arra hogy az ember valahová előrébb kerüljön. Na és ott laknak ezek a szerencsétnek egy, egy olyan bolygóban, aminek több rétege van. És mindig rétegben más népek vannak. Ráadásul ezek én itt maradtak valamikor az idő hajnaláról, amikor a mossaim nagy civilizációk még nem voltak meg egyébként. És az el is értünk oda, hogy Banks miért nagyon jó, mert, mert több... Több nagy, meg több kis, meg több különböző fejlettségű, meg magába fordult, meg depressziós, meg a felemelkedés felé tartó civilizációt tud teremteni. Amik csak úgy ott vannak háttérnek. Többnyire nem is csinálnak semmit. Van, ami, amit így rettegve emlegetnek, hogy új azok voltak, hogy jaj, azok vannak, és nem értjük őket. És, és nem sül el a fegyver, amit kiagasztottak a falra, hanem szép csendesen elmegy mellette a történet. Így hihetetlen gazdag világa van neki. Na és akkor ennek a remek kis civilizációnak a küzdelmeitől eljutunk, elkezd tágulni a világét, nagyobbra látunk rá, egyre távolodunk ettől a bolygótól, és a végén egy, egy jófajta lokális konfliktus kitör belőle, ahol már tényleg atommal, meg minden el kell dobálózni, hogy az ember túlélje. És mindezt úgy nézzük végig, hogy, hogy azoknak a karaktereknek a szemén keresztül nagy részt, akiket az elejétől tökézet cipelünk magunkkal, tehát akiknek őzautó volt a, az alap, meg a a távíró volt a, az ismerős technológia. És nem, nem érződik mondjuk múcsainak, tehát fel tudják venni a, a, a pörgést, meg fel tudják venni azt, hogy itt sokkal nagyobb dolgok vannak, mint amiket ők addig ismertek, de megvan ez a kis koalátozatsága nézőpontban, iszonyatosan jó, és, és, és a végén persze nyilván az egész világ múlik valami, úgyhogy gyönyörű szép, építkezős, hosszú, ilyen úgy, úgy kaland science, science fiction, meg úgy nem, nem az ötletekről szól igazából, hogy köze nagyon pihentető, ilyen utazós műsor. Hát ez is jó hangzik, nem lesz ennek jó vége. Még nem. Jó van, na, mondhatom én, jövök? Mondjad, persze, hogy. Igen. Na, hát én meg egy uh, hallgatótól kölcsön kapott könyvet olvastam, ez a Skácinak az új Red Shirts nevű kis regénye. És hát aki így benne van a TV Science Fiction sorozatok témában, annak azonnal beugrik, hogy ezek a vörös ingesek. Ez nem az, ami a magyar vonatkozás. az űrben. Így van, hanem, hanem a, a Star Trek TV sorozatban a tipikus eleme volt, hogy, hogy kell ilyen ágyú kadét meg gyalogos, akivel a különböző veszélyhelyzetekbe lehet ugye végezni. Tehát ezek a fiatal karakterek, ilyen nagyon gyenge háttér története, ugye arnak, arra szolgáltak, hogy az epizódokban meghalljanak, és akkor körülöttük történjen a cselekmény, és a főszereplők meg ugye életben maradjanak. Tehát ez a Red Shirts, ez egy ilyen másik science fiction történetekben is ugye megjelenik ez a fajta ágyú töltelik, de de itt tényleg a Star Trekben ez különösen jellemző volt. És hát ez a regény is e körül a téma körül van. A történet elején azt történik, hogy, hogy egy, egy űrhajónak a legénysége ugye leszáll egy bolygóra valami konfliktust elintézni, és akkor ott, ott kezdenek ezek a, ezek a Redshirt katonák hullani. És akkor, amikor visszatérnek a fedélzetre, ugye a főszereplő, idézőjelben főszereplő karakterek, akkor megbeszik, hogy akkor föl kéne venni x darab új jelöltett az űrhajóra, mert nagyon megfogyatkozott az állomány, és akkor ott ismerjük meg ezután azokat a karaktereket, akik végigmennek ezen a regényen, és hát nyilván féltjük is őket, mert látszik, hogy, hogy mi vár rájuk az űrben, meg a küldetések során. És akkor ez az alaptörténet, hogy bekerülnek erre a hajóra, egészen furcsa dolgok történnek, furán viselkednek a a hajó legénysége, alapvetően van, aki bujkál a, a, a, a kapitány, meg a, mit tudom én, az orvos elől, akik vezetik általában ezeket a bolygóra szálló küldetéseket, akkor tehát elkezd az ember gondolkodni, hogy ez most ilyen kikacintós dolog a, a regényből, és most mi a, mi a valósztori, meg, meg keveredik-e itt a valamiféle tévésorozattal ez a dolog, és hát ö, talán nem árulok ilyen nagy titkot, hogy ahogy a, ezek a kadétok is el, elgondolkodnak ezen, hogy most mi történik velük. És akkor, tehát alapvetően van ez a science fiction könnyed történet, vicces karakterekkel, meg vicces helyszíneken, és akkor elkezdik beleszőni ezt a... Hát engem a Paul Osterre emlékeztetett ez <gül> a... Mert a kikacsintós száll szál a regénynek, elkezdtem egyébként aggódni, hogy, hogy ez inkább egy olyan novella szintű dolog, hogy akkor most viccelődünk azzal, hogy milyen lehet megélni ezeket a tévésorozatokat azoknak a karaktereknek, akik eleve halára vannak ítélve de, de azért sikerült egy ilyen kisregényi dolgot összerakni belőle, Szkálcinak nagyon szórakoztató és hál' Isten nem túlságosan húzta ezt a relatíve egyszerű sztorit ami erről a felfedezés dologról szól meg, hogy hogyan oldják meg ezt a konfliktust, ugye tévésorozatos, meg mindenféle a megoldásokkal, hanem van ez a rövid, nem is tudom olyan 150 oldal, lehet talán maga a fő kisregény, és utána vannak még ilyen plusz fejezetek, ami más-más szemszögből, más-más főszereplővel közelíti meg ugyanezt a dolgot, és param jól szórakoztam rajta. Szóval mindenkinek tudom ajánlani, aki, aki követ legalább egy ilyen TV Science Fiction sorozatot, és érdekli, hogy milyen lehet megélni a, az ágyú tölteléknek ezeket a dolgokat, és a, aki megszereti Skáci stílusát persze. Erőteszem, hogy te a Galaxy et azt láttad? Igen, igen, tényleg azt is oh. lehetett volna említeni. Igen, tehát nyilván, nyilván itt a humor az nagyon fontos, mint a Galaxy Questben is, de jó, jó pofa. És érdekes, hogy a, a két plusz ilyen kis szerű dolognak, ami más szemszögből mutatja a dolgokat, egész más hangvétele van. Szóval jó, jó, jó pofa kis anyag. Aztán a másik dolog is picit meta, amit olvastam. Valamelyik nap épp nézegettem, hogy mit hallgassak útközben közben hazafele jövet, sőt az audi ből hangos könyv előfizetésemre egy ilyen e-mail, hogy na most kaptam ajándékba a könyvet, és akkor megyek, menjek és vásároljon meg nulla dollárért, és a MJ Rose nevű írót, nem tudom, ismeritek-e? nem. amerikai valamilyen második vonalas krimi író, és van egy, egy ilyen szexuál pszichológus főszereplője, nem olvastam még tőle abszolút semmit egyébként, de azért tetszett meg ez a könyv, mert rávett három ismertebb ilyen krimi írót, hogy az ő karaktereik bele tudja szőni nek a szexuális pszichológusnak egy-egy történetébe. És ez a három figura, Jack Reacher, akiről már beszéltünk, talán többször is a, a podcastban, a Lee child a nagyon ismert karaktere, mm. akit nem sokára Tom Cruise fog elrontani a mozikban. Most. Aztán a John Rain, aki egy ilyen bérgyilkos figura is, illetve vele is olvastam az első regényt, és van a harmadik, ez pedig a, ez a Káton Melon, aki, de kár, hogy nem itt eszembe az író de tőle is olvastam ezzel a karaktere egy regényt. A Steve berry vannak ezek a. Az ilyen... Nem is ismerős. Hát ez magyar fordításba is lehet kapni, ez a Templárlegesítő, mind Mind ilyen történelmi háttérrel megfogalmazott ilyen, hmm, hát ilyen nyomozós dolog. Mi az a sorozat, amit utánoz? Uh -huh. de tudjátok ti is ez a valamilyen történelmi összeesküvés, és akkor nem is. Igen, uh, de egy? nem üd a szembe. Mert kitöröltük, kitöröltük a, az igényes agyunkból. Na, szóval, hogy ezt a három szereplőt, ez írt egy novellát, és természetesen mindegyik írónak az volt a reakció, hogy de hát neki annyira macsó karaktere van, hogy, hogy ez kizárt, hogy, hogy terápiára elmenjen egy ilyen helyzetet, e ezt se tudta képzelni, és akkor mindenhol valami véletlen kapcsán, vagy baleset vagy robbanás történik és akkor pont ott van a Jack Reacher vagy, vagy éppen az egyik figurának a, a mennyasszonya szorul terápiára és akkor úgy kerül kapcsolatba ez a, mondjuk ez a Cotton melon -nal. De minden esetre valami vészhelyzet történik, és akkor egy olyan helyzet adódik, hogy akkor ki őket. És hát ez egy ilyen hangos könyv, egy ilyen kétórás dolog volt, de hát rettenetesen élveztem. Nagyon jó pofa volt. Nem vásárolnék ettől a MG rose semmit, de nagyon jó volt, hogy ezeket a karaktereket, akiket ismerek krimikből, egy ilyen teljesen hülye helyzetbe látni. És persze a, a, az analízis is nagyon tetszett. Szóval ez a két dolog, amit akartam. Ez teljesen jó hét volt, azt kell mondjam. Így van. Igen, igen, igen. Nehéz dolgokra lesz hogy utána olvassanak minden. Nekik az egy dolog, de én sem a... viszont. Nekem a... is. Később nem szoktam elolvasni, de... Ja, viszont gyorsan a Gabinak volt egy hír, azt rakjuk bele, amíg még megy a szufla. Igen, igen. Ezt még, ezt még ott van ezt még ott van láttam, de aztán rájöttem, hogy ez a link, ez, amit kiválasztottam, az igazából nem annyira érdekes, és az irodalmi jelenem volt egy helyszíni beszámoló egy kiállítás megnyitóról. Igazából számomra a kiállítás nem érdekes, ez a hadik szatyor bárban van, és örkény képregények. Tehát, hogy különböző figurák az örkény munkákhoz készítettek mindenféle vizuális megjelenítést, és Uh, ahogy néztem ott a kommentekbe egy belekukkantgattam, de ez néha nem annyira ajánlott, uh, hogy uh, igazából belegondolja az ember, hogy annak ezek az őrkény egypercesek ezekhez, tök jól tudnak passzolni képregények szó szerint, hogy a klasszikus uh, képregényt azt talán prófban át csináltam, hogy a klasszikus egypercest, amikor a két fércük köszön egymásnak is igazából mindenki milyen jól van, mit húz maga után, című történet, és uh, Persze, persze, vagy perces, de, de, de ez egy kicsit jó, tehát jobb illusztráció jó, jó fajta, és ezért én mindenképpen meg akarom nézni ezt a kiállítást. Kíváncsi, Ez egy. Az egypercesnek a megfelelője, az, az egy csíkos képregény. Igen, igen, igen. Úgy tűnik, hogy, hogy ez alkalmas hozzá. Vagy ez a, tehát a képi poén elsítése, Nyilván egészen más eszközvenszer, meg azt a fajta jó nyelvi réteget ezt el, el tudja veszíteni, hiszen sokkal kevesebb a szöveg, de, de szerintem ha valahogy, akkor pont ez a képregény az az, ami jól meg tudja jeleníteni. Tök jó. Milyen támogatom meg... ennek a megtekintését? Igen. Nem, azt próbáltam most így a telefonon megnézni, mert akkor a linket sektében vágtam be, hogy meddig van nyitva, de nem rég nyílt, szerintem azért még ott lesz. Ellenőrizzük internet segítségével. Jaj, de jó nektek. Ó, milyen gyors! De nincsen kiemelve ebben a szövegben. Nem, az nem azért. Mert itt tart is. az Istenvert. So Oké, okay, hogy én nem félek az internethez, de ettem kettke tejfogyit is. És uh. azt hiszem, hogy ez méltó ellen, ellensúlyozás. Jó, erre soha nem fogunk rájönni valószínűleg, mert. Uh, mert szövegszerűen nem találom. Ellenben például Popella dóra megnyitotta többek között, mert ezek viszont ki vannak emelve a szövegben. Igen, igen, igen, igen. Na, szerintem ennyi a hír, úgyis meg kell. Szeptember nézni. másodikáig van nyitva. Egy hősort ja, hol találhatod meg? Ő. A Google-ről rákeresztem, mert a cikkben nem volt. Végül is nem információ. Így Így van. Micsoda vannak itt. Na, abba hagytam. <laughs> De mondjátok a híreiteket, mert uh, ebből egyet-kettőt én is így kevettem a másik távolból, és, és igazán jók, nagyon jók. Na, kedves a botrányjal, Léci, léci, léci. Kedves hallgató, kedves emberek botrány van a magyar irodalmi életben. Annyira rohadtul nyárva, hogy most az emberek rájönnek egymást kúrogatni. Egyrészt van egy olyan botrány, hogy Tóth Kriszta a írónő és költőnő a irodalmi jelen című napilap, vagy heti lap, vagy folyói lap, vagy mi a bánatnál, letiltatott egy videót, ami a FISZ táborról, a Fiatal Írók Szövetségének táboráról szólt, ami azért különösen izgalmas, mert a erről szóló cikkben a irodalmi jelenesek megjelentítik azt, hogy korábban már egy cikket, ami hasonlóan nyilvános helyen elhangzott információkról szólt, azt már minősítetlen uh, szavak keretében letiltatta az írónő, a másik pedig, hogy ez a világ egyik legunalmasabb videója. Annyira rohadtul unalmas, hogy közben elmentem mosni. Úgyhogy, ha mégis meg akarjátok nézni, akkor nagyjából 10 és fél tizenegy van a lista előtte emberek beszélnek arról, hogy miért jó írni azt a fióknak. É, én meg Én is. Megnéztem ezt a videót, és csak az a a pikantériáját, hogy ezt egy kocsmából amit fülessen egy sült keszegbe tettem, így kifejezetten pikáns volt, de e, azon gondolkodtam, hogy mi lehet a gond, és ott nézegettem, mert tényleg beszélgetés arról, hogy a fordítás ez milyen nehéz, mi a feladatok, ő hogy fordított, illetve ő milyen anyagokat tudott fordítóknak adni, mi az a nehézség, és hogy lehet segíteni azt, aki fordít. És, és nem tudom, mi lehetett a gond, valószínűleg az, hogy, hogy, hogy nem tetszett valahogy a riporter hozzárása, aki kicsit pofákat vágott, talán, de ezt se tudtam megmondani ezen a egy köpcent is, De ennyi. De itt felmerül megint a kérdés, hogy kell-e szeretni azt az embert, aki jó könyveket írt, vagy jó fejnek kell-e lennie. Szerintem erre már megvan van. a válaszunk. <laughs> egyébként valószínűleg az eladásoknak nem árt, hogyha mellette jó fej. Abszolút. De az a baj, hogy nekem a pixel annyira, jó, annyira bejött, hogy, hogy Nagyobb, sokkal, de sokkal gonoszebnak kellene még Aha. a Tóth hogy azt mondjam, hogy ne túl tőle könyvet, mert túl, nagy, túl jó volt az élmény. egyelőre hát még, még van a van a, a pluszban van. Lehet, igen, igen. Egy hiba ebben az életműben, bocsánat. De attól függetlenül nem a nem, nem lepiltessz számra, és miért kellett. Az, hát az különetem... internet az erőhírez, hogy ott le lehet tiltani. Mert az olyan jól működik, igen, ez mindig jó ötlet. Igen, igen. És van, van egy B-bot ez még nagyobb. Um, viszonylag erős véleményem van. Hol próbálok tárgyilagos maradni, hiszen itt sajtó hogy mi a bánat. Úgy iszmerünk. Tehát a szürke kapcsán, mellesleg mellett, akármi, meg ilyen Tóthi Szandrassal a TO-10 nevezetű magyar krimíróval és fordítóval egy interjú a könyves blogon, ahol to 10 kérdésekre paraszt válaszokat ad. Um, Objektív. <laughs> jó um, sikerült, jó sikerült, Ádám. Várjál, várjál valamit. De komolyan az, de az. az. <laughs> és uh, többek között felhívják a figyelmét egy fordítási hibára, egy ilyen lejtárjakabocsztályú problémára, ahol a Kings of Leon helyett oroszlán király fordítania. Majd még azt is közli egy másik újságírói kérdésre, hogy sértése lebefeltételezve, hogy ez hiba lenne az ő szövegében, hiszen hát az nála úgy van. És ami igazán szép, hogy először ebből lett egy ilyen a 300 kommentes szál a könyves blogon, majd mém lett belőle, majd a fordítók felháborodtak, és spontán lincselőt a tömeg kialakultak nagyjából egy napja, amikor kiött ez a ez a remek interjú, és azóta is megy a, a, a Hiszi meg ennek az embernek a halába zrikálása, mert hogy ő nem elég alázatos fordítóként, ez egyébként így van. Következésképpen tök jó ötlet megalázni, ami meg nem értek egyet igazából, minden esetre nagyon vicces képeket gyártanak olyan típusú félrefordításokról, amikről az interjú nem szól. Tehát az ilyen értelmezavaró félrefordításokat uh, írnak fel, de tipikus mémgyártó eszközökkel, ott van ennek a faszinak képe, fehér 18-as import betű típussal, felülre egy angol szó, lentre egy magyar, és AH nagyon vicces. Uh -huh. Jó kérdés, hogy uh, úgy kellett, úgy kellett, káposztásból húst kellett már, hogy végül is ez megint csak az internet, tehát ez így működik, uh, és kihúzott, kihúzta a gyufát, és akkor valaki meg meggyújtotta. Tehát, uh, de, de való igaz, hogy csúnyom lett belőle, szerintem. Nem miért ért, abban az internet az így működik? Tehát attól, hogy az internet így működik, nem kell parasztoknak lenni. Én a mai nap például olyan kommentet olvastam másik podcastom kapcsán, ahol beszédhibásnak mondtak engem. Mert ezt nem hallgatják, akkor én kaptam volna meg. Vagy én. Várbál megkeresünk, és meg fogjuk mondani, hogy ne. Minden mi van beszédhívások, tehát ez a beszéd itt. Ez, ez, ez, ez a nézszer. Ja, mm. Egyébként tényleg a nem is tudom, melyik Pánk Zerész mondta, hogy a legtöbben ezt jobban csinálnák, csak bassznak csinálni. Na, Na jó mind, van, most szerintem lépünk. is többet. életben most a internetet, és szerintem még holnap folytatódik ez, mert ebben a mémben azért van. Szerintem még térjünk vissza rá, míg él a mém. Hát vagy a még él a fickó. Adjatok neki. Ezt nem mondani, csak mondtam. Aztán item következő. Rorimak hallgatónk, köszönjük szépen, üzeni, hogy el akartam mesélni nekünk, hogy milyen a japán-epuk helyzet, de napokkal előtte megjelent. Egy nagyon kimerítő. a blogján egy kimerítő írás arra. Nagyon hogy, jó. Hogy, hogy van három nagy darab japán kérdő óriás, meg hogy hogyan nem csináltak semmit a magyar piac, az mint egy hasonlatosan évekig a japán kérdők, és most a Rakuten által birtokolt ott Kobol szagyonpróbál ezt az egész dolgot rendezni, és hogy hogy néz ki a japán piac. Nem foglalnám ezt én eszemet hogy szóval olvassátok el, nagyon jó. De tényleg, minden, amit a japán piacról lehet tudni, az ott, ott van benne. És nem mert megkérdezni Igen, vagy eszedbe sírtott, hogy meg kéne kérdezni. Például, hogy milyen irányba írnak egy japán Ó, de jó, ez most felkeltett az érdeklődésen. Ez kimerült. Srévizavé nem arról lentra fel. Nem. Hát, srévizavé. De jó, hogy elhangzott ez a szó is a podcastban. Uh, ja, és még még még még még. Ja, igen, és van még egy nagyon jó kickstarter is és én a nagyon szeretem, az egy remek dolog aki nem ismeri ez egy olyan oldal, hogy az emberek beregisztrálnak, leírják kis ötletüket, csinálnak egy sales videót, és kiad, kiírnak 5-10-15 kategóriát hogyha x dollárt adsz nekik, akkor hogyha összegyűlik a pénz, amire szükség van a projekthez, akkor ő majd ellentételezésként y-t ad egy dollárért kiírja neked, hogy köszönöm szépen az internetre, 10-ért jár a termék 15-ért jár a termék, és egy meleg ödelé, és tízért együtt, 20ért együtt vagy csaláztok, stok, stb. És uh, Pap Imrének a Deveró nevezetű képregénye, amiből nekem van, vagy három-négyi füzetem, egy magyar független képregény, annak az angol kiadásra gyűjtenek most pénzt, tehát nem eltúzottan jól a projekt egyébként, de, de Majd meg van neki blogja például, azt, azt ott megtekinteni, hogy mi a helyzet megnézni egy pár rajzát, olyasmi kicsit, mint a Hellboy, csak sokkal magyarosabb poényei vannak meg, de így itthonibb a dolog. Well. Ö, és 39 dollárnál jár, 1200 lenne szüksége, tehát még van hová segíteni, arra 40 napja van egyébként, Ö, és jó. Ha másném, akkor legalább magyart vegyétek meg, hogy legyen pénze. Aha, tök jó. Köszönjük. És én nagyjából ennyi voltam már, illetve azt akartam még elmondani, hogy uh, volt múlt héten egy szolgálati éthetésünk. közlemény. Igen, szolgálati közlemény. Volt múlt héten éthetés, egy jó volt, és mivel ott már akkor kérdezték, hogy mikor lesz a következő, ezért szerintem én záró időn belül kell csinálnunk majd ilyet. Egyrészt, ami nyitva vannak a kertőségek. Ami? Igen, igen, igen, igen, mert hát télen kényelmetlen hougolni, mert annyira nem ennyira, királyság könyvekről. Uh, és közben lett Facebookunk is, ami a facebook.com per hármas könyvelés alatt található. Ide kell jönni lájkolni. Uh, remek kontent van, ezt azért mondom, mert ezen a héten én írtam. És uh, most már a mai nap során kikerült a zombis fejléc is, tehát minő, minőségi designos dologról van szó. Gyertek! Azért is, Igen. mert ott vettjük ki legközelebb a sörözést. Egyrészt. Én, én, én követtem szintén telefonon azt az oldalt, és igazából nagyon jó is anyagokat találtam ott, többek között a Júlis által ajánlott remek román mese, ami nagyon szórakoztató volt, a, illetve ez az eszesmagos flame flame, amit megnéztem, és olyan vártam egy kis flémre, de egyáltalán nem volt flém, tehát nem, nem, nem, nem éreztem benne azt az igazi flémességet, hanem egy kicsit el is gondolkoztam ezen a könyvön, hogy Szerintem ez az a könyv, amivel idézni szövegeket, az nem lehet. Mert akkor ezt a stílust, ami igazából első ránézésre sajnálom, de nagyon bicska tud lenni, tehát irritáló is. Meg kell szokni, hogy el mögött, egy, benne meg már mögött mi van. Tehát, hogy ebből kivenni egy-két mondatot, ez, ez csak egy nagyon keveset ad a szövegben. Ennyiből én úgy érzem, hogy nem csoda, hogy felhorgattak az emberek. Hol de ez tök jó, mert most mindenki kíváncsi lett és el fog menni a Facebook oldalra. jó nyomod igen, igen, igen, rá a hogy ülepedett benned ez a könyv, ami egyébként a nem toványodik adásunkban szóba is került? E, igazából ülepedett, mert nem fejeztem be. Egy, ennek az az oka, hogy a podcast mindig újabb, meg újabb könyvekre sarkal, és, és e, tudtam, hogy ezt majd akkor fogom olvasni, amikor jó sok könyvet is olvasok, és mellette meg ezt közben nem beszélek róla, tehát jött az adásba is, a nyak, de mindenképpen akarom folytatni, mert, mert érzem, hogy egy csomó információt kaptam belőle meg meg és ezek az információk szépen lesen így összeállnak egy olyan képe, amelyet, amelyet, amelyben nem meg magamtól nem számítodott volna ki. Tehát mindenképpen úgy gondolom, hogy ez, ez hiánypotlom mű. Csak van egy olyan része, konkrétan a szilisztikája, a, a gonzózás, vagy a fennet ugye azt mondjuk bele biztos, hogy jól, jól minősítem, amely, amelyet el kell fogadni, illetve fel kell dolgozni. Vagy nem kell elfogadni vagy nem kell elfogadni, és akkor más szeret be ezeket az információkat. Tehát, hogy mondtad, mi az cukorbevonata, azzal mondom szemben, ki melyik részét szerető. Oké. Okay. Na, szerintem akkor köszönjük is el. Ez egy kompakt adás lesz. Igen. És tényleg, hát akkor szervusztok! Sziasztok! Szerusztok. Találkozunk a Facebookon, ezt semmiképpen ne felejtsük el, meg jövő héten, meg közben is.